Тож тоді дозволить вчитися приймати пологи чи вивчати техніку акушерських операцій на живій жінці. От на фантомі у тренажерному залі хоч сто разів до автоматизму. Згадала, скільки вони крові гарматом випили, скільки зусиль доклали, скільки усього повигадували, щоб імітувати клінічні ситуації на фантомах як найближче до реальних. «Фельдшеризм! Вашим би студентам та до моїх фельдшерів!» Спіймала себе на тому, що з ностальгією згадує і того ж гарматного, якому попоїла нервів взаєм, і Василя, і хірурга Геннадія Петровича, а Любчика і зовсім наділяє і англійськими крилами, і німбом. Марія Трохімівна переглянула тести. Нічого не сказала, понесла до цариці Марини. За дверей хвилин п'ять долинали вигуки на високих тонах. Згодом завучка вийшла з кабінету, зітхнула. Заховайте їх, Софія Андріївна, пізніше знадобляться. А тести чудові і оформлені гарно на цупкому папері, в поліетиленовій обкладинці кожен. Це щоб не так швидко нищилися, студенти знаєте. Нічого, Софія Андріївна, все потроху владнається. А тим часом користуйтеся нашими. І простягнула їй кілька від руки написаних папірців зі звичайними запитаннями, відповіді на які студенти мали давати у письмовій формі. На язиці Софії так і сиділи за про часи царя Панька, коли на дворі закінчується ХХ століття, та навчена гірким досвідом. Вона змовчала і навіть знайшла у собі сили подякувати. От тільки папірців тих, криво порізаних і від руки криво пописаних, нікому не давала, користувалася власними, а там – Нехай хоч і повісять. Розділ 6. Тієї ночі коли? Тієї ночі, коли між перетворенням гарбуза на карету і дванадцятим ударом годинника попелюшка дивилася у сині очі принца, тієї ночі коли зорі кружляли у танку довкола місяця, дивуючи закоханих таємничим переморгуванням двох далеких із різних сузір'їв та зовсім однакових за силою світла звіст. А астрономи у вітшої в десяте перевантажували комп'ютери, бо вони, а показившись, уперто відмовлялися відрізняти діву від Південного Христа. Тієї ночі, коли діялися дивні понадлюдські поняття катаклізми у морських глибинах, коли акули обіймалися з дельфінами, коли вулкани заковтували назад пролиту тисячі років тому лаву, коли Атлантида помаленьку зарушилася і почала підійматися зна океану, коли дивні звуки тривожили нічних птахів, мов плача стогін, чи музика дубової крони, коли корали оживали і знову ставали морськими квітами, коли мурашка робив з травинки скрипку, а з павтиння смичок і перетворював таємну зелень шелесту на світлий подих пісні, коли фіалка горнулася до листочка, а сніг горнувся до землі, тієї ночі не сталося нічого». Просто Софія зірвалася посеред мирного сну, неначе хтось покликав. Зовсім поруч, зовсім ясно. Софія, де ти? Ти потрібна мені? Озирнулася. Нікого темно і тихо. Тільки сонне сопіння дітей на широкій канапі посеред кімнати. Майже нечутне дихання на талочці, і сонне плямкання Павлика. І рожеві пяточки з-під ковдри. Що ж трапилося? Що висмикнуло її з такого солодкого сну?